Це зникнення було для Івана складною загадкою. Не міг же Молін так легкодушно пустити в розхід досвідченого контрозвідника, в якій личині він перебуває на терені військового округу Говерла. Захарчук вертався до Космича, щоб зустрітися з окружним провідником СБ «Вороном». Чуття підказували Іванові, що Болідов замаскувався десь поблизу штабу округу. Буркут з Чорнотою перемовлялися, йдучи заметеними снігом путівцями позаду сотні. Перед ними на відстані кількох кроків конвоював свою здобич. Лейтенанта шполу наймолодший стрілець сотні імені Богона Василь Андрусяк. Він тримав у руці револьвер, який до вечора належав шполі, і був готовий за найменшої спроби втечі застрелити вбивцю свого брата. Він крокував заарештованим анкавидистом, сповнений гордості за першу партизанську перемогу. А Захарчук, спостерігаючи за полоненим лейтенантом, який прославився на терені округу нечуваними звірствами, намагався знайти якийсь зв'язок між полею і Болідовим. Орест Потарай втішився поверненням Буркута, бо стало йому відомо, що на весні розпочнеться нова операція НКВДського загону «Рубаха», котрого минулої осені поколошматив під прокуровою курінь Гайдамаки. Більшовики вельми ретельно готувалися до нового наступу на космач і знав Потарай про їхню докладну поінформованість щодо розміщень і передислокації куренів та сотень на терені. Десь поруч розбешокував шпигун, а викрити його розвідці не вдавалося. Якось проходячи біля школи, Патурай побачив, як на спортмайданчику вчитель фізкультури навчав бойових управ хлопчиків, озброєних дерев'яними карабінами. Він подавав команди, не прийняті в радянській школі, «Струнко», «Позір», «Направо», «Глянь», «Спочинь» Достоту, як у старшинській школі – Олені на завоєлах, і вчулися потураєві у цих командах якась навмисна демонстративність, хизування, виклик, ніби вчитель звертає на себе увагу, забачивши новпівського старшину. Потарай зупинився, тоді вчитель командував хлопчикам «Розійдись», а сам підійшов до провідника, голосно вітаючись «Слава Україні!». Прочув Поттера неприродність поведінки вчителя фізкультури, адже працює в радянській школі, і такі команди та вітання явно наражали його на небезпеку, та він чомусь не боявся, бо нато сміливий, і це викликало у провідника. Він придивився до вчителя, ніколи його тут не бачив, хоч знав учителів усіх до одного, і не відповів на привітання. Ви новий учитель у космацькій школі? Так, з минулої осені. А звідки прибули до а Я з пістення. Колись ходив до Коломийської гімназії і руханки вчив мене сам Петро Франко. О, то небияка школа. Петро Франко був знаний спортовець. А як ваше прізвище? Петро Гошоватюк. І ви не боїтеся вчити хлопчиків українських команд? Ніхто не чує, а треба їм це знати майбутнім стрільцям УПА. Дуже похвально. Ну, добре, займайтеся далі. Після цієї розмови Потарай перевірив пістинські родини. Насправді живуть там гошоватюки, а один з них, Петро, вчився колись у Коломийській гімназії, жив самотній, а потім вибув з села. Окружний провідник заспокоївся, проте не випускав з полю уваги косматського вчителя фізкультури, який далі проводив екзицирки з хлопчиками і ходив з ними у пластунські походи в гори. Суд над лейтенантом Шполою відбувався в Пилиповій гражді. За столом сиділи командир військового округу Говерла, полковник Степовий, окружний провідник СБ Ворон, командир сотні імені Богона, поручник Шарнота і надрайоновий провідник ОУН Буркут. Стрілець Василь Андрусяк, який вартував заарештованого і своєї служби нікому не хотів віддавати, увів до світлиці лейтенанта Шполу. Був жпола достоту такий, як тоді, коли забіг до Андрусякової хати, без ременя в розпущеній гімнастерці, просто розгублений і жалюгідний. Василь подав йому стільця, і він сів навпроти судів. Полковник Степовий пильно приглядався до шполи, і слово гнида, яким він збирався облаяти під судного, застрягло за зубами. Був шпола став ним Парубком, з масивними вилицями й енергійним підборіддям, позначено тією обвітреною вродою, яка властива степовикам. І подумав командир округу, що так само, напевне, виглядав 20 літ тому його вітець, Петлюрівський полковник Шпола, коли сидів у більшовиків на допиті в Лук'янівській тюрмі або в Жовтневому палаці в Києві, і важко і гірко було повірити, що продовжуючи петлюрівського чину, навпівці, змушені судити,